Bueno, pois pues con 9 minutos sobre as 5 da tarde mós a deixar aquí a música, deixamos a Macaco, deixamos a súa mano levanta e quedamos como todos os martes a Restora cun xogo popular e tradicional. Quedamos con Antón, Antón Laia, se si sí, non me equivoco, Antón, sí, boa, tarde. Sí, boa tarde. Que xa hasta aquí no noso estudio eh pues eso como todos os martes para falarnos dun xogo tradicional ou popular. Bueno, primeiro, iso que moitísimas gracias por estar aquí, eh, polo voso tempo, sempre bo lo digo, e por e por vir a contarnos cousas interesantes. Bueno, Antón, em eh, hoxe falamos, non sei se si dun xogo, dun xoguete, eh, falamos do aro. Antes de nada temos que decir para os que non Eh, para os que non están así pensando no pasado que non se trata do hula hop famoso eh? o aro de bailar que bailamos algúns nos nosos tempos mozos non se trata de é eh? ou outro aro eh, Como empezamos a ver, é, decir, é un xogo, é un xoguete é un trebello, é un que? Ai, pois eh, podes ser moitas cousas A ver, axécate un poquinho máis o micro Si, sí, escoitas Si, si, si, si Moi ben, pois pode ser un xogo, un xoguete de entrada, por exemplo, se si collemos o definitivo en portugués é un brinquedo. Un brinquedo pois é algo así como un divertimento, un xoguete infantil, unha brincadeira, é simplemente algo redondo, un aro, algo redondo que se que se a manexar coa man, logo cunha guía e logo con un gancho que é o que utilizávamos nós, un gancho que estaba feito de ferro e logo con, eh, con ese gancho conducíase eh, o arte de do Ondoaro era eso leválo pois pol, polos camiños, polas corredoiras, ir con ela a todos os sitios. por iso digo tamén que aparte de diso é un amigo, era un amigo para para todos. Logo logo metémonos en profundidade, porque antes fora de micrófono estamos estábamos falando de diferencias entre xogar, ahora ti falaches de brinquedo, non? Quisiches brinquedo, creo. Sí, sí. Brincar, rebuldar, eh, Falámonos un pouco, e trevellar, e sí, porque bueno, eh, os, os xogos que están aí e que deben ser algo dinámico, que non se debe perder, porque son unha parte son parte imaterial da, da cultura, pois segundo se utilicen os xogos, os os xogos xogos xe de de algún xeito, normalmente teñen reglas eh, que varían ao mellor dunha zona a outra, pois na eh, nas palabras, as palabras tamén cambian según, según se utilicen de unha maneira ou outra. Eh, o idioma galego é riquísimo en, en maneiras de dicir como se xoga. Podemos brincar, podemos enredar, podemos revoltar, podemos trebellar, podemos facer moitas cousas, e seguramente non é para todos igual. Eh, e incluso varían de um, coasidades. Se si un, unha moza é un mozomán a revoltar, pois podes entender que que poden ir facer moitas cousas, sin embargo, se é un nena é unha nena, revoltar enténdese que van xogar con un xoguete, con un brinquedo, que podes ser un aro, podían ser unhas chapas, podían ser unhas bolas, podían ser dúas moedas, etcétera, etcétera uh -huh. O xe sea, que, olle e trebellar que ainda non o contaxes, trebellar é igual que xogar? Sim, sí, sí, sí. depende dos contextos e depende da... da eh, para que uses podemos trebellar pues, con con eso con, con moitas cosas, podemos trebellar con uns cordeles facendo un esnos ou podemos ir a trebellar a, a facer unha trasnada por exemplo O uh -huh. Bueno, ímos a a ir xa eh pues sei, definición se si queres un pouquiño deste xogo. Si, sí, eh, simplemente rodar en equilibrio, sostendo cunha guía ou con un gancho, un aro, tratar de que non se caiga eh, podíamos facer con él pois pues, eh, moitas cousas, desde sortear eh, pedras eh, ou desde carreiras, e eh, poñíamos unha meta eh, e chegar a elas ou simplemente como se facía moitísimas veces a de xeito individual pois pues, eh pues andar andar coaro de feito moitas veces cando cando Se si algún lao, pues levábase o Aro, era decía, se algún se algún pequeno che decía, algún pequeno máis maior que ti, che mandaba a algún sitio, eh, decía, dicía che, va, total vasco Aro, e íbamos co, co, co Aro, decir, con un acompañante, non íbamos non íbamos aos, non tiñamos medo, non tiñamos medo, por exemplo, os chupasangres, que había moitísimos en un montón de, de esquinas, entonces o levar o Aro, pues estábamos eh, perfectamente contentos e íbamos tranquilos. De feito, e iso de que fixe Sube, mira, sube máis os cascos que ah, sí. es como... de Eso fe... de que fixera ruido Que pasa que tamén acompañaba Ah, si, sí, facían ruido Porque os primeiros aros Por lo menos que os que aprendin a xogar Eran uns, uns aros que se sacaban do, dos caldeiros Dos caldeiros que Cos que nosas aboas ou nosas nais Iban a auga e tiñen alí. Entón, unha vez que o caldeiro se derramaba Se, se, se enferruxaba Ou rompía Pois pues nos aproveitamos para sacar o fondo Que era unha arandela, unha arandela plana Co, co cal se aprendía perfectamente a xogar o aro. entonces ese, ese, ese latón facía ruido, evidentemente. Tienes que pensar que o pavimento daquela semelite non era como é oxe. Entón facía ruido, terra, había pedras entón. Pe, sí, terra, Pero se si era perra. terra facía menos ruido que oxe Que estaría ah, todo pavimentado pero, pero como normalmente a, As, as, as terras estaba salpicada de pedras Pois pues entón o aro aí Ao chocar coas pedras pues, facía, facía moito ruido facía ruidos. Uh -huh. Estamos nos metendo xa nos materiais Que a min me interesa moito Concretamente neste xogo Porque vamos a ver Hai que ter eh, un, aro un, aro, sí, un aro Que o material Estamos dando por feito que metálico, entón. Sí, metálico podías... Solo pode ser metálico. Eu os, sí, eu xoguei con con aro metálicos, nunca veu onde de onde a... os acabades, que iso é pues... interesante porque é moi complicado conseguiro. <risas> bueno, pois pues, a veces eh pois pues, en lugares hm mmm, prohibidos, a ver onde nos patios das casas, eh, que a maioría das casas tiñan tiñan patios por detrás e ali alí ibas a eh, mirar se si había um, se si había algún algún que outro caldeiro medio estropeado ou se si non estropeábalo ti para que logo <risas> a señora ou sacabaste o caldeiro e señora non senhora logo tamén se esperaban a, cos pipos do viño tam, pois tamén se facían aros que eran moito máis grandes e moito máis difíciles de manexar aparte que eran medios curvos por un lado, porque claro, as cubas como, como fan un media curva, entonces aí sabía que ponía os planos, aí entraba tamén a xuda dun maior, porque, claro, tiñes que ablandar o, o latón e poníalo, ou, si non tía, alguna xente, algún mozo xa destes que manexaba benos martelos e tal, pois, pues, a base de machacar no aro, pois, pues, poñía en dereitaba hasta facelo, facelo plano e logo poder andar con ele. Hoxe máis tarde, que né, pois, temos xa uns aros moito máis eh, sofisticados, que ahora sí que corren, que nín o demo, Pero, pero claro, tamén deixaron de ter o, o ruido que tiñan antes. Pero entón, eh, estamos falando de, de dimensións moi diferentes, porque unha sí. cousa é eh, dun caldeiro, que supoño que será, eu calculo moi mal, pero sí, eu non sei tam... canto pode ser o tamaño de, de diámetro dun caldeiro. Como eu tampouco sei, pero sei que eu había pequenillos que son o, que eran os dos caldeiros. E logo, logo claro, o dun pipo. O, o dun pipo xa era considerable, xa é unha pipa pues, moi tixo máis grande e non se pode recortar, é dicir, no, no, non, era no, capaz non de recortalo, de porque ao recortalo, que tiñas que depender dun mellor que che fixera logo. E logo en palmar e todo son complicado. E uh -huh. entón calero mellor para xogar ou dependía tamén da idade do neno, porque se si é moi pequenote esquír moi agachado. Vamos a ser eh, eh, eu aprendín a xogar cos de cos de caldeiro, porque eran planos e os en planos eh, corrían menos e manexábalos mellor. Entóns unha vez que manexas a man, podes usar un grande que prácticamente igual, é igual que andar nunha bicicleta aprendes nunha bicicleta pequena pero logo vas sucesivamente vas cambiando de, de, de bicicletas hasta que, que podes, dominas cualquier bicicleta uh -huh. eh, eu aprendi, digo aprendi cos, cos, cos aros de, dos caldeiros e logo xe pues, utilizo os outros sin ningún problema E esa é unha parte, estamos falando dunha parte que o aro logo hai outra parte, creo que fundamental, Linda, que antes dixetes que tamén se podían guiar coa man Si, sí, eu teño, teño algunha foto um, xa moi bella eh? de, de, de, do tempo do Renacimiento, é eh, un, incluso unha de, de Renoir unha foto donde se ve unha nena guiando o aro con un, con un madeiro, simplemente, sin nada curvo e coa man, pues eh, non teño fotos, pero si sí teño teño lido que se con tián co Eu a verdade é que sempre os use, sempre usei use con, con ganchos, ganchos guías, depende do do lugar. Como se chama realmente o iso, o pau guía, gancho, non sei, sé, bastoncillo. Nós chama, muy, nos chama muy, né, aro e gancho. gancho. Por exemplo, os portugueses que lo que lle chaman o aro, que chaman arco. Uh -huh. E o que o gancho chaman te chaman Bueno, Imagínome que como todas as cousas pues, que, que vai variando De, de nomes según os lugares É máis incluso Nos no xogos ou O do aro que aparece na maioría Dos Dos, de to, de, dos libros donde, donde fala dos xogos populares eh, Tamén vin a variante de choucha e baloucha Sin embargo estuvo mirando no dicionario mm, Esas dúas palabras si non me aparecen registradas Apareceme chouchar como rolar Efectivamente, ten, ten o seu sentido É algo que rola, pero, pero non o sei Claro, e iso si sí que ve xeo complicado De que material e como facían os nenos Para conseguir ter unha boa guía Porque aí si sí que necesitas ah, Aí necesitabas dos maiores Claro, aí non sae da natureza, natureza. Si non era o pai, porque a miña non quería que, que, que xogaras coano ou tal, pois tiña que ser un vecinho. De todas maneiras nas, nas, nas, nas calles nas que vivía cada un, nas ruas en que vivíamos cada un, eu vivía na Rúa do Sol, pois sempre había alguén que, que, que era capaz de facer cousas para o demáis. Uh -huh. E sobre todo para os nenos. E, e entón, eu nunca tuve problemas para, para, para ser un trompo, os trompos facíos o, o meu pai, pero ah, se si non tiña un gancho, pois pues, estaba a sambreixo, que era o mecánico que lo che facía un gancho. Tiñas que esperar o seu turno, a millón claro. de noche que non, que viñeras máis tarde, pero, pero terminabas con un gancho. E logo eses xuguetes, que eran xuguetes que se transmitían de irmán a irmán, ou de maior a, a máis pequeno, conservábanse. Decir, a millón un aro pues, pasaba por, por un montón de máis. Oye, onde van agora? Porque se si me lidé xogaba de xo so so aro, eh, pues non sei cantos nenos, ou mellor fai 40 anos, había 50 ou 60 aros, onde van todos esses esperderonse por aí. aí. Non sei, viñeron outras cousas e entontes eh, dormirían no no baú dos recuerdos, pero pero en algún sitio teñen que estar porque iso non é algo que se pudera nin que se rompa, non o, se pode perder. O que si é certo é que a xente que xogamos a moar ou outros xogos, pois se, seguimos manexándos, sabemos manexalos, é decir que é algo que unha vez que o aprendes, pois sigues a Pero aí houve un corte, un elo, non sei, histórico, non sei por qué, entre, entre os nenos de Vila do meu tempo, 50, 50 algo de anos, con outros, con, con, con os nosos filhos, nos que unha serie de, de xoguetes e de xocos foron desaparecendo. Uh -huh. E, eh, bueno, donde están? Por non sei, deben estar escondidos, pero o que hai que desempolvarlos e volvelos a, a poñer en funcionamento. E digo eu eh, como bueno, como se xoga esa contaches pero é algo no que se organizaban por exemplo carreiras de varios nenos para ir dun bueno, pues dun, dunha saída a unha meta en plan carreira Ou era algo individual que cada un paseaba por aí o seu aire? O aro era curioso, É podía ser individual, na maioría das veces eh, pues, facíelo así De feito, temos a canción de, de Fuxo en os Ventos que empezaxían de Baslelo O xo no xo primeiro día de escola, a adón de Baslelo, Cuarado de Ferro de cedo Era algo que igual que se levaba um, a maleta ou maletín á escola ou silabario no aí outro por tes tamés. Ya pizarra co <risas> pizarrín aquela e tal, né? Pois tamés se levaban o, o aro, é decir, de feito lelo, pues iba, iba moi contento a escola aquel día primeiro co, co aro. Logo lin li en algún sitio, pero non sei por qué, que quedaron proibidos eh, nas escolas que non permitían. Eu imaxinome que que claro era era porque a escola ibas ao que ibas, no? entonces claro. Entón, eh, eh, levar un aro non tiña moito xeito. Entón, que pensar que, prácticamente, nos patios, eh, eu, por exemplo, que foi unha que escola de xelo, eh, pois non tiña moa recreo. Entón, para que querías un aro, senón, logo non tiñase tempo para... Cá, para xogar. Para xogar. Entón, foron quedando na, na casa. uh -huh. E logo, claro, nas escolas, pois, se non jogávamos ao que se podía xogar, que se que era un ano, pues pois jogábamos outras cousas que levábamos no petno. Nos... Bueno, a maestra sabía que non podíamos xogar e nos mirábamos de que non soubese que jogábamos. Ah, que pero eso pasa hoxe en día tamén, non? Jogávamos as iso que chamamos aquí rebadai, no que se chama modernamente chinchimonis. Pois, debaixo da mesa, pois, ponían unha máu dúas bolas e outro tres, e decías cinco ou 4 e dependendo de quen acertara, pois, virlaverne a bola ao compañero. Claro, como nos tempos de hoxe, bueno, non variou moito a verdade que a nenez, a base da nenez, de fai 40, 50, a de hoxe, é dicir, os nenos siguen funcionando un pouco do mesmo xeito, non? Inda que hoxe xoguen con maquinita e antes xogaran con, pois, eso, cun aro, cun, cun, cun trompo, cun, cun outros trebellos, non? Vamos a ver, os xogos son, os xogos son algo, é un aprendizaxe natural, é, decir, é algo que está aí, que nos, que nos ensina igual que pode ser un xiz, un, un matiza, ou un, un bolíx, ou un pizarrín, ou unhas pinturas para pintar, pois os xogos dabanos outro tipo de, de, de aprendizaxes, é dicir, Como sabemos os nenos de antes, como sabemos envolver, pois sabemos envolver porque mo víamos trompos. e eh, por exemplo, no caso do aro, hai algunha no sei, algunha finalidade, algo que se aprende basicamente coaro. para min é non sei. Para min fundamentalmente aquilo de vasco bascoaro, decir a compañía que, que che prestaba ese amigo, que facía ruido e que, que era fundamental. aparte parte de so, adquirías eh habilidade, decir que tiñas que sortear e ir facendo ese, o que faiuse eh o que fan os xogadores con, con un balón, decir, uh -huh. van pasando por pues, coaro habilidade, eh, mm -hmm. velocidade pois pues, eh, frenar, porque co aro tamén se frenaba decir que se pues, si vai unha costa baixo evidentemente sabías que non podías imprimir rapidez, porque se elevaba a súa propia rapidez Entonces eh, todo iso tiñas que calcularlo é dicir, se si, si ibas pola costa do, do castelo, evidentemente, tiñas que leválo frenando, pois pues, tiñas que aprender a, a frenar, se si ibas costa arriba pois pues, tiñas que empuxálo, entonces todo ese tipo de, de destrezas pues, adquiríalos con un aro Uh -huh. e unha cousa, porque eu non sei por qué teño metido o mellor de velo en cuadros, non? o que comentabas antes de Renoir teño metido eh, así na, na cadeciña que é un xogo de nenas e non de nenos eu non vin, vin a foto de Renoir e creo que era unha nena que se ve na foto eh, sin embargo unha na que é algo que está moi marcado, que estaba moi marcado eh, nos tempos nosos. Había cousas que facíamos os nenos e xogos aos que xogábamos os nenos eh, e xogos aos que xogaban as nenas. Rarísimamente, eu, por exemplo, aprendí a xogar a, a Mariola Sí. moito despois, porque era un xogo de... De, de, de nenas. De nenas, de nenas sí, de porque o Inda Xogabeu cando era pequena e era claro, de, nenas, de nenas 100%. Entón, eu nunca vi a verdade, non teño ningún recordo de ver a ningunha nena con un garo no? nin xovando as bolas, por exemplo. E, sin embargo, teño visto nenas xogando conmigo as chapas, ou teño xogado as chapas como ten xovado con nenas. Pero, inda que aquí Melide non fora de nenas, eu supoño, non? ou te de referencias de que fora de Melide, porque supoño que non é un xogo exclusivamente de Melide, nin siquera galego. Non, non, este é un xogo universal de, de moitos lugares, é dicir que se che digo nesta fotografía que teño aquí do Renacimiento, uh -huh. vense boa parte dos xogos aos que xovámonos, vence pan das pandas corridas da impresión de vense aros e a foto é ¿no? unha foto, creo, dunha persona belga entón, eso quere dicir que, que, que, que se xogaban máis sitios eh, manexando un libro un libro de xogos tamén eh, que cumpriu outro día así de, de por, por curiosidade eh, despois de me contar de, que, era, de que, era, eh, que eran mexicanos era un libro de dúas personas que se dedicaban o ensino en México isto quere dicir que os xogos inda que as culturas, non sei por qué, estaban ou oh, aparentemente estaban tan distantes hai xogos que, que que eran cagadiños, incluso as normas, dun lado a outro. Uh -huh. E logo, bon bueno, antes comentaches a habilidade que había que ter, baixando a costa do castelo, eu dou por feito que isto é un xogo de exterior, porque unha casa moi grande tes que ter, non sei o millor, ou millor, pois, nalgún comedor grande dunha casa antigua, ou nalgúnha coceña un neno pequeno, igual facía algo con aro, pero supoño que xera un xogo de exterior, non? O a sea, ver as casas tamén cambiaron a súa o, o seu xeito de ser, non? non é unha casa igual unha casa hoxe onde entrase eh, están o pasillo, habitacións, eh... Eh, pois evidentemente que os espacios eh, antes dentro das casas eran bastante máis limitados entre outras cousas porque había outras necesidades pois por exemplo a maioria das casas tiñan o cortello dentro ou, ou casi dentro das casas entonces o espacio era Si sí, Antón, pero tiñan tamén cociñas moi amplias que o xe non hai sí, tamén tiñan cociñas As cociñas de aldea de antes eran unhas cociñazas Pero tamén se, tamén se necesitaban eh, porque sí, pero... porque bueno o número de cacharrada que había o volumen era, era enorme o aro necesita certo espacio. ¿no? A única posibilidade sería un, un pasillo longo e a veces había casas nas que, que unha parte da casa pues, eh, estaba prácticamente sin, sin dividir. entonces aí sí que podía xogar Eu tinha xogado en todas as casas as bolas. eran uh -huh. casas incluso recordo perfectamente a casa dunha veciña, que era ochang era de, de terra a máis dun barro espeso e li xoávamos as bolas. Uh -huh. Pero agora eu de, de, de xoar dentro pois non, non teño recordos. Máis complicado. Bueno E non sei que máis nos pode quedar. A época, por exemplo, supoño que será de todas as épocas, non será como o trompo. Eh, vamos a ver... Eh, non sei se cando chove máis incómodo, porque tampouco saía de, de paseo se, tanto. Cando no? chove, cando, cando chovía, pois había outros xogos. Antes xa xo farei da Roma, A Roma un xao típicamente de, de, de inverno, entre outras cosas porque había que clavar no, no chan un, un, un pau, que podía ser de ferro ou de pau-pau, de, de madeira. Pero o, trompo, o aro evidentemente que era máis complicado de, de, de manexar cando era inverno. Entre outras cosas, entre a agua que caía e o barro que se formaba na, nas ruas, pois pues, eh, pues non... No non se saía con ele, ou se íase menos, porque non o sea, se, no se podía. Que o clasificarías como de primavera a sí. verán? Primavera, sí, de primavera a verán, e nos tempos secos, evidentemente. Uh -huh. Bueno, Antón, pues non sei sé que máis nos pode quedar por comentar do Aro. A mí non se me ocurre nada pero claro, é claro é un xogo bueno, un xoogo un trevello un brinquedo que que bueno, a non ter normas e o ser non individual que se pode xoogar colectivamente pues pois é, é fácil de acabar de contado pero pero si sí me gustaría, pues, enpo, por exemplo, falar do, da relación que había entre os xogos, xa o sea, non falo do do uh -huh. doaron do e os oficios, non? Os oficios. Aí, é verdade, habían... eso comentámolo mmm, o día que falamos do muño de sí, do muiño de auga, creo, pero non lle vexo relación a, a este xogo con ningún oficio. Mí, por exemplo, aquí me vivia había había unha familia, quinte esa familia afortunadamente, que eran os latoneiros, é dicir que os latoneiros é a xente que traballaba a lata, é, os, os, os caldeiros e pois Eh, entón eh, está estamos relacionado entre os... os, os eh, o, por exemplo, os carpinteiros facían os seus trompos, os trompos non viñan, como veñen agora, de, de, de outros lugares. Claro, ya, de, de feito, xa non pesan moito, unha das características que tiñan os seus trompos é que eran pesados e que logo esa punta, porque a punta para mancar a outro trompo, que eran outras das misións que, que tiñan, pois eran trompos pesados e eran dunha madeira de vidueiro normalmente, Que era, que era totalmente distinto a estes trompos que venen ahora con este pino que non pesa, que a verdade é máis complicado de facerlo bailar. E, uh -huh. bueno, y todo o que quieras preguntar, se si, si queda algo no tinteiro ou se si nos queda algo o... no tinteiro. A mí non se me queda nada, pero é moi interesante ir descubrindo pouquiño a pouco cousas de... de o sea, meterse en un xogo e ir aprendendo e aprendendo e aprendendo, como, por exemplo, unha cousa, nunca se vos ocurreu coller un aro e facer o que fixemos outras... Generacións, que era o de bailalo na cintura ou nunha man ou algo así, sempre lle lle, lle deche do de so mesmo uso. O can chegarmos os aros e subvin nas, nas escolas non pero nos naqueleles tempos pode haber podía haber pero dá cuenta por exemplo se colles un aro dunha pipa ou dun pipo ese aros aparte de estar machacados logo por, o, claro, por mancan o, ¿no? mancan era latón evidentemente o ser latón e os riscos eh, Po pues eran, eran eh, máis grandes no? e non eu nunca viña ninguén usar un aro como, como, como desa de maneira non? Estou segura Bueno, pois, pues, entón que mil grazas Como sempre por vir aquí a radio Por estar no programa E por facernos eh, recordar a moitos Faríaxes, eh, seguro que lle fixeches Recordar, pois, pues, esos vellos tempos Xogando co aro E os que non xogamos con ese tipo de aro Pois, pues, moitas gracias por vir a, a contarnos Todo ah, xoga, esto Xogar, sempre se pode, pode xogar Ainda y... podemos aprender ahora, verdad? Sí eu penso que, que... Bueno, teño que decir, señores, que Antón trouxeu aquí a radio, eh? témolo aquí, ensñoumo antes, un aro cunha guía, eh, pois pues eso, que trouxeu aquí o estudio, é decir, que foi a primeira vez na meña vida que vengo un aro cunha guía. Así que moitas gracias tamén por, por traelo. Si, sí, si, sí. bueno, gracias a ti por, por deixarme estar aquí falando con vos e a, a xente que me invitou a, a, a falar o do pouco que sei do que eh, destas de, de cousas que estaría encantado en volver a a falar noutro pues momento. Cando queiras, sé a tua casa, moitas gracias A ti.